İsra və ya Bəni İsrail surəsi Məkkədən hazır olmuşdur, 111 ayədir. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. Bəzi ayələrimizi göstərmək üçün bəndəsini, Peyğəmbər əleyhissəlamı bir gecə Məkkədəki Məkküdül Həramdan Ətrafını mübarək getdiyimiz, bərəkət verdiyimiz Məscidül Əqsayə, Beytül Müqəddəsə aparan Allah pak və müqəddəsdir. O, doğrudan da hər şeyi eşidəndir, görəndir. Biz Musaya kitab, Tövrat verdik və məndən başqa heç bir vəkil tutmayın və ya Tanrı qəbul etməyin deyə onu İsrail oğullarına haq yolu göstərən bir rəhbər təyin etdik. Ey Nuhla birlikdə cəmiyyəm indirib apardığımız, tufandan xilas etdiyimiz gəslərin nəsli, həqiqətən o, Nuh Allahın neymətlərinə çox şükr edən bir bəndə idi. Biz İsrail oğullarına kitabda, tövrətdə siz yer üzündə iki dəfə fitnə fəsat tör edəcək və çox dik başlıq, yaxud zülm edəcəksiz deyə bildirdik. Onlardan, o fitnə fəsadın birincisinin cəza vaxtı gələndə üstünüzə çox güclü qullarımızı göndərdik. Onlar evlərinizin arasında gəzip dolaşırdılar, sizi təqib edirdilər. Bu vəd artıq yerinə yetirildi. Siz Zəkəriyyəni öldürdünüz, Onlar da sizi qətl edib, Əsir alıb yurdunuzu xaraba qoydular. Bundan sonra sizə onların üzərində təkrar zəfər çaldırdıq. Yenidən var dövlət, Oğul uşaq verməklə kömək göstərdik Və sayca sizi əvvəl olduğunuzdan Və ya düşməndərinizdən daha çox etdik. Yaxşılıq deyətsəniz, özünüzü etmiş olursunuz, pislikdə. İkinci fitnə fəsatınızın cəza vaxtı gəldiydə, üzünüzü qara, sizi xəcil etmək, məccidə, məccid-ül əksaya birinci dəfə girdikləri kimi girmək və ələ keçirdikləri hər şeyi büsbütün məhv etmək üçün Fars və Rum padşahlarını üstünüzə göndərdik. Siz yəhyanı öldürdünüz, Onlar da əvəzində sizi qətl edib, Məbədinizi dağıdıb, yurdunuzu viran qoydular. Tövbə edəcəyiniz təqdirdə ola bilsin ki, Rəbbiniz sizə rəhm etsin. Əgər siz yenidən yaramaz əməllərinizə qayıtsanız, Biz də sizi yenidən cəzalandırmağa qaydarıq. Biz cəhənnəmi kafirlərdən ötürü bir zindan etdik. Həqiqətən bu Qur'an, Bütün bəşəriyyəti ən doğru yola yönəldir. Yaxşı işlər görən möminlərə böyük bir mükafata nail olacaqları ilə müjdə verir. Ahirətə inanmayanlar üçünsə şiddətli bir əzab hazırlamışıq. İnsan özünə xeyir dua etdiyi kimi bədd duada edər. İnsan hər şeydə tələskəndir. Gördüyü işin aqibətini düşünməyə hövsələsi çatmaz. Biz gecə və gündüzü qüdrətimizə dəlalət edən iki əlamət müəyyən etdik. Rəbbinizdən ruzi diləməniz, illərin sayını və hesabı, vaxt ölçülərini bilməyiniz üçün gecənin əlamətini, qaranlığı silib, yerinə gündüzün işıqlı, görünən əlamətini gətirdik. Bizə ehtiyac hiss etdiyiniz hər şeyi Quranda müfəssəl izah etdik. Biz hər bir insanın əməlini öz boynundan əsar və qiyamət günü bütün əməllərini açıq kitab kimi qarşısına qoyarıq. Və ona belə deyərik, oxu kitabını, əməl dəftərini. Bugün sən haqq hesab çəkməyə özün özünə Özün öz əməllərinin şahidi olmağa kifayətsən. Doğru yol tutan yalnız özünə xeyir, Haq yoldan azan da ancaq özünə zərər edər. Heç bir günahkar başkasının günahını daşımaz, Hərə öz günahına cavab deyidi. Biz Peyğəmbər göndərməmiş, Heç bir ümmətə əzab vermərik. Biz bir məmləkəti məhv etmək istədikdə, Peyğəmbərlərin dili ilə onun naznəmət içində yaşayan başçılarına Allaha itayət etməyi, iman gətirməyi əmr edərik. Lakin olar, Allaha asi olub, pis işlər törədərlər. Beləliklə, o məmləkətə əzav verilməsi haqqındakı hökum vacib olar və onu yerlə yeksən edərik. Biz nuhdan sonra neçə-neçə ümmətləri, nəsilləri məhv etdik. Yə Məhəmməd, Rəbbinin öz qullarının günahlarını bilməsi, görməsi onlara cəza vermə üçün kifayət edər. Hər kəs fani dünyanı istəsə, dilədiyimiz şəxsə istədiyimiz niməti orada tezli ilə verərik. Sonra isə axirətdə ona cəhənnəmi məskən edərik o cəhənnəmə qınanmış, Allahın mərhəmətindən qovulmuş bir vəziyyətdə daxil olar. Mömin olub, ahirəti istəyən və onun uğrunda canbaşla çalışanların zəhməti Allah dərgahında qəbul olunar. Onların və buların hər birinə Rəbbinin neymətindən verərik. Rəbbinin neyməti istər dünyada, istərsə də axirətdə heç kəsə qadağan deildir. Ya peyğəmbərim, bir gör var dövlət, cahçalal baxımından dünyada onların birini digərindən necə üstün tutduq. Axirətdə isə dünyadakından daha yüksək dərəcələr, daha böyük üstünlüklər vardır. Allahla yanaşı başqa tanrı qəbul etmə Yoxsa xar olar, zəlil vəziyyətə düşərsən. Rəbbin yalnız ona ibadət etməyi Və valideynlərə yaxşılıq etməyi Onlara yaxşı baxıb gözəl davranmağı buyurmuşdur. Əgər onların biri və ya hər ikisi Sənin yanında yaşayıb qocalığın Ən düşkün çağına yetərsə, Onlara uf belə demə, Üstərinə qışqırıb, Acı söz söyləmə, Onlarla xoş danış. Onların hər ikisini acıyaraq, Mərhəmət qanadının altına alıb, Ey Rəbbim, Onlar məni körpəliyimlə, Nəvazişlə tərbi edib bəslədikləri kimi, Sən də onlara rəhm etdi. Rəbbiniz, Ürəklərinizdə olanları, Qəlblərinizin sirrlərini ən yaxşı biləndir. Əgər əməli salih olsanız, Ata ananıza bilmədən etdiyiniz Pislikdən peşman olub tövbə etsəniz Və bundan sonra onlarla yaxşı davransanız, Bilin ki, Rəbbiniz Həqiqətən tövbəkarları bağışlayandı. Qohum Əğrabiyə də, Miskinə də, Pulu qutarıb yolda qalan müsafirə də Haqqını ver, Eyni zamanda, Mal dövlətini əbəs yerə, sağa-sola da səpələmək. Həqiqətən, malını əbəs yerə, sağa-sola səpələyənlər, Şeytanların qardaşlarıdır. Şeytan isə Rəbbinə qarşı nankördür. Əgər Rəbbindən dilədiyim bir mərhəməti, Ruzini gözləmək məqsədi ilə, Onlardan kömək göstərilməsi lazım olan şəxslərdən Üz çevirməli olsan Onlara bir şeylə kömək etmək istəsən Lakin imkanın olmadığı üçün bacarmasan Və buna görə də məcburiyyət qarşısında qalıb Gözlərinə görünmək istəməsən Heç olmasa onlara darıxmayın Allah mənə ruzu bəxş edər Mən də sizə verərəm kimi xoş bir sözdür Nə əldən çox bərk ol Nə də əlini tamamilən açıb israfçılıq et, Yoxsa həm qınanarsan, Həm də peşman olarsan. Həqiqətən, Rəbbin istədiyi şəxsin rüzisini artırar da, Azaldar da, Doğrudan da o öz bəndələrinin halından xəbərdardır, Hər şeyi görəndir. Yoxsulluqdan qorxub, Cahiliyyət dövründə olduğu kimi övladlarınızı Xüsusilə qız uşaqlarını öldürməyin. Biz onların da, sizin də rozinizi veririk. Onları öldürmək həqiqətən böyük günahdır. Zinaya da yaxın düşməyin, Çünki o çox çirkin bir əməl və pis bir yoldur. Allahın haram buyurduğu cana haqsız yerə qəst etməyin. Aqsız yeri öldürülən məzlum bir şəxsin sahibinə və ya varisinə qatil barəsində bir ixtiyar verdik. İstəsə qatildən qisas alar, istəsə bağış və ya qan bahası tələb edər. Lakin o da qətl etməkdə ifrata varmasın, qisas almalı olsa yalnız qatili öldürməklə kifayətdənsin. Çünki şəriyyətin bu hökümləri ilə ona artıq kömək olunmuşdur. Yaxşı niyyət istisna olmaqla, yetimin malına həddibuluğa çatına qədər yaxın düşmüyün. Bu mala ancaq onu qorumaq, artırıb çoxaltmaq və yetimin öz xeyrinə istifadə etmək məqsədi ilə əl vurmaq olar. Əhdə vəfa edin. Çünki insan əhd barəsində, Qiyamət günü cavab deyid. Ölçəndə, ölçüdə düz olun, Çəkəndə düzgün tərəzi ilə çəkin, Bu sizin üçün daha xeyirli Və nəticə etibarilə daha yaxşıdır. Ey insan, Bilmədiyim bir şeyin ardınca getmə, Bacarmadığım bir işi görmə, Bilmədiyim bir sözü də demə, Çünki qulaq, Göz və ürək, bunların hamısı sahibinin etdiyi əməl, dediyi söz barəsində sorğu-sual olunacaqdır. Yer üzündə təkcəbbürlə gəzib dolanma. Çünki sən nə yeri yara bilər, nə də boyca yüksəlib dağlara çada bilərsən. Bütün bunlar Rəbbinin dərgahında bəyənilməyən pis şeylərdir. Ya Muhammed bunlar Rəbbinin sənə vəh yetdiyi hikmətlərdəndir. Allahla yanaşı başqa tanrı qəbul etmə, yoxsa qınanmış və Allahın mərhəmətindən kənar edilmiş bir halda cəhənnəmə atılarsan. Ey mələklər Allahın qızlarıdır deyən müşriklər, məgər Rəbbiniz oğlanları sizin üçün seçib, özü üçün mələklərdən qızları mı övladlığa götürdü? Həqiqətən özünüzə rəva bilmədiyiniz şeyi Allaha isnad etməklə böyük-böyük danışırsız. İnsanlar düşünüb ibrət alsınlar deyə, biz bu Quranda Allahın vəhdaniyyət əqidəsini cür-bəcür dəlillərlə, müxtəlif misallarla izah etdik. Lakin bu izahat onların yalnız nifrətini artırdı, İslamdan daha çox üz döndərdilər. Ya Muhammed de əgər Allahla yanaşı müşriklərin dedikləri kimi tanrılar olsaydı onlar ərş sahibinə yaxın düşmək yaxud onunla vuruşmaq üçün bir yol axtarardılar Allah onların dediklərindən çox uca, pak və çox yüksəkdir. 7 göy yer Və onlarda olanlar, bütün məxluqat Allahı təqdis edir. Elə bir şey yoxdur ki, Allaha tərif deyib, ona şükür etməsin. Lakin siz onların dillərini bilmədiyiniz üçün təqdisini anlamazsınız. Allah həqiqətən həlimdir, bağışlayandır. Ya Rəsulum, sən Quran oxuduğun zaman, Səninlə ahirətə inanmayanların arasına görünməz bir pərdə çəkərik. Onlar səni görməz və sənə heç bir xətər yetirə bilməzdər. Qur'anı anlamasınlar deyə, Onların qəlblərinə pərdə çəkib qulaqlarını əngəl qoyduq, Kar etdik. Sən Quranda Rəbbini bir tək Tanrı olaraq andığın zaman, Onlar nifrət əlaməti olaraq, Arxalarını çevirib gedərlər. Sən Qur'an oxuyanda, Olar sənə qulaq astıqları zaman, Nəyi dinlədiklərini, Və zalimlərin öz aralarında gizli-gizli danışıb, Siz ancaq ofsundanmış bir adama uyursuz dediklərini də bilirik. Bir görmüşliklər, Səni kimlərə bənzətdilər? Sənə şair, Kahin, Sehribaz, Məcnun, Divane və s. dedilər. Onlar yoldan azdılar və bir daha doğru yolu tapa bilməzdər. Onlar, biz sürsümü çürüyüb ovqalanmış torpaq olduğumuz halda dirildilib yeni məxluq mü mə olacağıq deyillər. Ya Muhammed de, istər daş olun, ya xud dəmir. Və ya ürəyinizdə özünüzü dağlar, göylər kimi böyük bir məxluq bilin. Yenə diriləcəksiniz. Olar deyəcəklər, O halda bizi kim yenidən dirildib həyata qaytaracaqdır? Ya Mühəmməd, De, İlk dəfə sizi yoxdan yaradan Allah. Onlar istezə ilə sənə başlarını bulayıb, Bu nə vaxt olacaqdır, deyə soruşacaqlar. De, Bəlkə də bu, yaxın zamanda. O gün ki, Allah sizi haqqəsəb üçün öz hüzuruna çağıracaqdır. Siz də ona itaətlə yanaşı şükr edərək, Qəbrlərinizdən dərhal çağırışına cavab verəcəksiniz Və sizə elə gələcəkdir ki, dünyada çox az qaldınız. Ya Mühəmməd, bəndələrimədir, Danışdıqları zaman gözəl sözlər söyləsinlər Və ya müşrikləri imana dəvət edərkən Onlarla xoş danışsınlar Şeytan onların arasına fit nəfəsat sala bilər Həqiqətən şeytan insanın açıq aşkar düşmənidir Rəbbiniz sizi daha yaxşı tanıyır Kimin mümin Kimin kafir olduğunu çox gözəl bilir. İstəsə sizə rəhm edər, istəsə əzav verər. Biz səni olara vəkil göndərməmişik. Sənin vəzifən yalnız İslamı təbliğ etməkdir. ya Mühəmməd, Rəbbin göylərdə və yerdə olanları Özünün bütün yarattıqlarını çox gözəl tanıyır. Biz Peyğəmbərlərin bəzisini digərlərindən üstün etdik və Davuda zəbur verdik. De, Allahdan başqa Tanrı güman etdiklərinizi köməyə çağırın. Onlar sizi nə möhnətdən qorumağa, nə də onu dəyişməyə, sizdən soğuşdurub başqasına tərəf yönəltməyə qadir değillər onların tapındıqları tanrıların özlərindən hər hansı biri Allah dərgahına daha yaxın olsun deyə Rəbbinə vəsilə axtarır. Onun rəhmətini umur, əzabından qorxur. Həqiqətən Rəbbinin əzabı qorxuludur. Elə bir məmləkət yoxdur ki, qiyamət günündən əvvəl biz onun əhalisini məhv etməyək, və ya onu şiddətli əzaba düçar etməyək. Bu kitabda, lövh-i məhfuzda yazılmışdır. Bizə möcüzələr göndərməyə mani olan hər şey, ancaq əvvəlkilərin, keçmiş ümmətlərin onları yalan hesab etmələridir. Biz Səmud tayfasına açıq-aşkar bir möcüzə olaraq, dişi bir dəvə verdik. Lakin onlar ona zülm etdilər, Əvəni tutub kəstilər. Biz möcüzələri yalnız bəndələrimizi qorxutmaq üçün göndəririk. Yə ya Mühəmməd, Yadına sal ki, bir zaman sənə Rəbbin öz əzəli elmi və qüdrəti ilə insanları ehtiva etmişdir. Onların ixtiyarı Allahın əlində olduğu üçün sənə heç bir şey edə bilməzdər, demişdik. İsra gecəsi sənə göstərdiyimiz mənzərəni Və Quranda lənətdənmiş, cəhənnəmdəki Zəkkum adlı ağacı insanlar üçün yalnız bir imtihan etdik. Görək sənin sözünə inanacaqlar, yayıq. Biz onları qorxuduruq. Lakin bu qorxutmaq, onların tüqyanını artırmaqdan başqa bir şeyə kara gəlmir. Yenə yadına sal ki, bir zaman mələklərə, Adəmə səcdə edin deyə əmr etmişdik. İblisdən başqa hamısı səcdə etmişdi. İblis, sənin palçıqdan yaraddığına mən səcdə edərəmmi? demişdi. İblis həmçinin, pərvərdikara, Birdi görək, məni oddan, bu adamı torpaqdan yaraddığın halda, Nə üçün onu məndən üstün tutdun? Əgər məni öldürməyib, qiyamət gününə qədər mənə möhlət versən, Az bir qismi istisna olmaqla onun nəslini öz hökmüm altına alaram və yoldan çıxarıb kökünü kəsərəm. Allah buyurdu, Çıx, ged, sənə qiyamətə qədər möhlət verdim. Onlardan hər kəs sənə uysa, bil ki, cəzanız cəhənnəmdir. Özü də tamam kəmal bir cəzad. Olardan kimi bacarırsansə, səsinlə yerindən oynat. Atlı və piyadana onlara qarşı səfərber et. Onları harama, zinaya sövq etməklə mallarına və övladlarına ortaq ol. Onlara cür-və-cür yalan vədlər ver. Şeytan ona uyanlara yalnız yalan vəd verir. Doğrusu, mənim mömin bəndələrim üzərində sənin Heç bir hökmün ola bilməz. Rəbbinin vəkil olması, Sənin şərindən və vəsvəsəndən onları qoruması kifayət edər. Sizin üçün bol neymətindən özünüzə ruzu axtarmaq, qazanmaq məqsədi ilə, Dənizdə gəmiləri hərəkətə gətirən məhz Rəbbinizdir. Həqiqətən Rəbbiniz sizə qarşı rəhəmlidir. Sizə dənizdə bir çətinlik, batmaq təhlükəsi üz verdiyi zaman Allahdan qeyri ibadət etdiyiniz büttər qeyb olar. Lakin o sizi xilas edib quruya çıxartdıqda itaatindən üz döndərirsiz. İnsan nankordur. Məyyar Allahın quruda sizi yerə batırmayacağına, yaxud göydən başınıza daş yağdırmayacağına əminsinizmi? Sonra heç sizi qoruyan da tapılmaz. Yoxsa Allah'ım bir dəsli dənizə qaytarmayacağına, Şiddətli bir fırtına göndərib sizi batırmayacağına arxaynsınız. Sonra sizdən ötürü bizdən intiqam alacaq Və ya bizə qarşı sizə kömək edəcək bir kəs də tapa bilməzsiniz. Biz Adəm övladını şərəfli və hörmətli elədik. Onları suda və quruda, gəmilərə, heyvanlara və başqa nəqliyyət vasitələrinə mindirib sahib etdik. Özlərinə cür-bəcür neymətlərdən təmiz ruzu verdik və onları yaraddığımız məxluqatın çoxundan xeyl üstün etdik. Bir gün bütün insanları öz imamları ilə birlikdə huzurumuza çağıracaq, Əməl dəftərləri sağ əllərinə verilənlər onu oxuyar, şad olarlar. Onlara xurmaç ərdəyinin yarığındakı tel qədər haqsızlıq edilməz. Bu dünyada Allahın dəlillərini, möcüzələrini görməyib gözü və qəlbi kör olan ahirətdə də kör olar və haq yoldan daha da çox azar. Yə Mühəmməd, Qurandan qeyri bir şeyi yalandan bizə isnad edəsən, İftira yaxasan diyə, Müşriklər səni hardasa, O sənə vəh yetdiyimizdən saptıracaqdılar. Belə olacağı təqdirdə, Səni sözsüz ki, özlərinə dost tutacaqdılar. Əgər biz sənə səbat verməsəydik, Yəqin ki, az da olsa, Olara uyacaqdın. Belə olacağı təqdirdə, sənə həyatını və ölümün iki qat əzabını daddırardıq, sonra bizə qarşı özünə bir yardım edən də tapa bilməzsən. Müşriklər səni oradan, Məkkədən çartmaq üçün az qalmışdı ki, səni o yerdə fitnəyə salsınlar. Əgər olar belə etseydilər, səndən sonra Məkkədə yalnız az bir müddət qala bilərdilər. Səndən əvvəl göndərdiyimiz peyğəmbərlər barəsindəki qayda qanuna müvafiq olaraq, onların dövründə də belə etmişdik. Sən bizim qayda qanunumuzda heç bir dəyişikliyi tapa bilməzsən. Səndən əvvəlki ümmətlər öz peyğəmbərlərinə əziyyət verib, ölkələrindən qovan kimi onlara əzab göndərər, hamısını məhv edərdik. Əgər, Məkkə müşrikləri belə etsə idilər, həmin müsibət oların da başına gələcəkdir. Gün ortadan gecənin qaranlığını dək, Lazımınca namaz gün orta, ikindi, axşam və gecə namazları qıl. Süb namazını da qıl. Çünki süb namazı gecə və gündüz mələkləri həmçinin bir çox insan tərəfindən müşahidə olunur. Ya Mühəmməd, gecənin bir vaxtı durub ancaq sənə xas olan əlavə təhəccüd namazı qıl. Ola bilsin ki, Rəbbin səni bəyənilib təriflənən bir məqama çatdırsın. De, ey Rəbbim, məni daxil edəcəyin yerə Mədiniyə xoşluqla daxil et Məni çıxaracağın yerdən Məkkədən də xoşluqla çıxard. Öz dərgahından mənə kömək edə bilən bir dəlil ver. De, haqq, İslam gəldi, batil yox oldu. Çünki batil öz özlüyündə yoxluğa, heçliyə məhkumdur. Biz Qur'andan möminlər üçün şəfa və mərhəmət olan ayələr nazil edirik. O zalimlərin ancaq ziyanını artırır. İnsana bir neymət, Sağlamlıq, var dövlət verdiyimiz zaman, Bizdən üç şevri buzaq gəzər. Ona bir pisli yüz verdiyidə isə, Məyus olar. De, Hərə öz qabiliyyətinə, Xissilətinə yürəyiş görər. Rəbbiniz kimin doğru yolda olduğunu Daha yaxşı bilir. Ya Mühəmməd, Səndən ruh, ruhun mahiyyəti və keyfiyyəti haqqında soruşarlar. De, ruh Rəbbimin əmrindədir. Sizə bu barədə yalnız cüzi bir bilik verilmişdir. Əgər istəsəyidik, sənə vəh etdiyimizi qəlbindən çıxardıb aparardıq, sonra bizə qarşı özün üçün bir müdafiəçi, vəkil də tapa bilməzdiq. Lakin bunu etməməyimiz, Rəbbinin yalnız sənə qarşı bir mərhəmətidir. Həqiqətən, onun sənə olan neyməti böyüdür. Ya Peyğəmbərim, de, əgər insanlar və cinlər bir yerə yığışıb, bu Qurana bənzər bir şey gətirmək üçün bir-birinə kömək etsələr, yenə də ona bənzərini gətirə bilməzdər. Biz bu Quranda, İnsanlar üçün hər cür məsəl çəkib, mənasını olara izah etdik. Lakin onların əksəriyyəti küfürdən başqa bir şeyə razı olmadı. Neymətimizə nankör olub, yalnız küfrü seçdi. Qur'anın əzəməti, fəsahət və bəlağəti qarşısında aciz qalan, lakin özlərini sındırmayan müşriklər belə dedilər, Bizə yerdən bir bulaq çıxarmayınca, sənə iman gətirməyəcək. Yaxud ağacları arasından şırıl-şırıl irmaqlar axan xurma və üzüm bağın olmayınca, Yaxud iddia etdiyin kimi göyü parça-parça edib başımıza indirməyincə, Yaxud Allahı və mələkləri peyğəmbərliyinin doğruluğuna şahid olaraq Açıq aşkar qarşımıza gətirməyincə Və ya qızıldan bir evin olmayınca Yaxud sən göyə qalxmayınca Biz sənə iman gətirməyəcəyik Əgər bizə səmadan oxuyacağımız bir kitab endirməsən Göyə qalxmağına da əsla inanmayacaq Ya Mühəmməd De Rəbbim paç və müqəddəsdir. Allah gedib-gəlmək, Enib-qalxmaq kimi Məxluqata aid olan xüsusiyyətlərdən uzaqdır. Mən isə yalnız Peyğəmbər olan bir insanım. Allahın izni olmayınca Heç bir Peyğəmbər Sizin dediklərinizi yerinə yetirməyə qadir deyildir. Göreyiş müşrikleri kimi insanlara doğru yol gösterən bir rəhbər gəldiyi zaman ona iman gətirməyə mane olan şey yalnız onların Allah bir insanı mı peyğəmbər göndərdi demələridir. Müşriklərin fikrincə peyğəmbər bəşərdən deyil mələklərdən göndərilməlidir. Ya Muhammed de əgər yer üzündə Siz insanlar kimi arxayın gəzip dolaşanlar mələklər olsaydı, Yeryüzünün əhalisi mələklərdən ibarət olsaydı, Sözsüz ki, onlara bir mələk Peyğəmbər göndərərdi. De, mənimlə sizin aranızda təkcə Allahın Peyğəmbərliyimin həqiqiliyinə şahid olması kifayət edir. Şübhəsiz ki, o bəndələrindən xəbərdardır onların gizlində və aşkərdə nələr etdiyini görəndir. Allahın doğru yola saldığı kəs, doğru yoldadır. Allahın yoldan çıxartdığı kəs üçünsə, Allahdan başqa dostlar tapa bilməzsə. Biz qiyamət günü onları üzü üstə, sürünə-sürünə, kör, lal və kar kimi məhşər ayağına çəkəcəyik. Onların düşəcəkləri yer cəhənnəmdir. Cəhənnəm oda azaldıqca, Onların bədənlərinin alovunu artıracaq. Bu, ayələrimizi inkar etdiklərinə Və sürsümü, çürüyüb ovxalanmış torpaq olduğumuz halda, Biz dirildilib yeni bir məxluqmü olacaq dediklərinə görə onların cəzasıdır. Məyər olar, Öləndən sonra bir daha diriləcəklərini inkar edənlər, bu böyülüyü də göyləri və yeri yaradan Allahın, bu kiçilikdə onlar kimisini yenidən eyni ilə yaratmağa qadır olduğunu görmürlərmə? Allah onlar üçün bir əcəl müəyyən etdi ki, ona heç bir şək şübhə yoxdur. Zalimlər belə bir vəziyyətdə də ancaq öz küflərində israr edib dururlar. Küfürdən başqa bir şeyə razıq olmurlar. Ya Peyğəmbərim, Müşriklərədir, Əgər siz Rəbbimin rəhmət xəzinələrinə, Var dövlətinə sahib olsaydınız, Yenə də onun xərclənib tükənməsindən sonra da, Sizə yoxsulluq üzvirməsindən qorxaraq xəsislik edərdiniz. İnsan nə qədər varlı olsa da, Təbiyyəti ehtibarı ilə xəsistir. Biz Musaya Doqquz aşkar möcüzə Əsad Günəş kimi parlayan Yədi beyza Çəyiftikə və digər həşarat Qurbağa Qan Qıtlıq Daşların arasından fəvvara verib çıxan su Dənizin yarılması və Tur dağının qaldırılıb, İsrail oğullarının başları üstündə saxlanılmasını verdik. İsrail oğullarından soruş, Musa onların yanına gəldikdə, Firon ona, Ya Musa, məni elə gəlir ki, sən ofsunlanmışsan, ağlın başında deyildir, demişdir. Musa da ona, sən bunların, məz göylərin və yerin Rəbbi tərəfindən Açıq aşkar möcüzə olaraq əndirildiyini, Sözsüz ki, bilirsən. Mən isə, ey Firon, Səni küfrə düşdüyünə görə, Artıq məhv olmuş zənn edirəm, Diyə cavab vermişdir. Firon onları, Mesir torpağından qovub çartmaq istədi. Biz isə onu, Fironu və onunla birlikdə olanların, Hamısını suya qərq etdik. Və bundan sonra, İsrail oğullarına dedik Siz Şam ərazisində sakin olun Akirət vədəsi Qiyamət gəlib çatdıqda Sizin hamınızı Sizi və firom əhlini Yaxıd möminləri və kafirləri birlikdə Bir-birinizə qarışmış halda məhşərə gətirəcəyik Biz Quranı haqq olaraq nazil etdik O da haqq olaraq heç bir dəyişikliyə uğramadan nazil oldu. Səni də yalnız möminlərə cənnətlə müjdə verən və kafirləri cəhənnəm əzabı ilə qorxudan sifəti ilə göndərdik. İnsanlara aramla yavaş-yavaş oxuyasan diyə biz Qur'anı hissələrə ayırıb, Aya ayə sure-sure göndərdik. Biz onu tədriclə 23 ilə yaxın bir müddət ərzində nazil etdik. Ya Mühəmməd, müşriklərədir, istər Qurana inanın, istərsə də inanmayın. Şübhə yoxdur ki, ondan əvvəl elm verilmiş kimsələr yanlarında Qur'an oxunduğu zaman üzü üstə səcdiyə qapanar. Və Rəbbimiz pak və müqəddəsdir. Rəbbimizin möminlərə mükafat, kafirlərə əzav veriləcəyi barəsindəki əmri mütləq yerinə yetəcəkdir, deyərlər. Onlar üzü üstə səcdiyə qapanıb ağlayar, Qurandakı öyüd nəsiyyəti isə, onların Allaha itaətini daha da artırar. Ya Mühəmməd, de. İstər Allah, istərsə də Rəhman deyib çağırın, dua edin. Hansını desəniz fərqi yoxdur, çünki ən gözəl adlar yalnız ona məxsusdur. ya Peyğəmbərim, namaz qılarkən səsini nə çox qaldır, nə də çox alçaldır. Bu ikisinin arasında orta bir yoldurdu. Bədi, özünə heç bir övlad götürməyən, mülkündə, səltənətində heç bir şəriki olmayan, Zəif, aciz olmadığı üçün ona kömək edəcək heç bir dostu ehtiyacı olmayan Allaha həmd olsun Və Allahı layiqincə uca tut. Allahı bütün eyv və nöqsanlardan uzaq bilib təqdis et, şəninə təriflərdir.